Lautan hoita hamahiuan, jamantzen gogoeta bat laboai eta ikasle somaiten hartian. Laboantxa industrialan alternatibak beharrezkoak zielakos, laboantxa biologikoa lat urhatsak egintzen emeki-emeki. Beinat dualde, aierako laboaiak parte hartu zian gogoeta juntan. Madila hoita bost bostuhte, uh, mulcho bat mutatu ginen gogoeta zeiko. Fiskabat, uh, basela beste uh, modelo baten en beharra laborantzan. Eta hor dian biologikoan ahongut iziren, uste dute hor dian bizpairuz ziren, berber eskolerian edo hola. Eta hor hautia hau tia izan zen, bon, uh, biologikoera buruz joiteko ere, behar ginen uh, ezartzi alekian, uh, modelo bat, naborantxa... Autonomo eta ekonomiko batiburu joitea, irikiak izaiteko ere beste beste laborariak eta fiskatgoeta xahasteko gehiago laborarietan eta laborantza munduan. Egun ble alkartiak hiwohuneta hogeki ditutu eta xeil language eta labontzak osai esberdinetan bioa indartzen aida. Hala nula baratzegintzan magastietan edo ehaskuntzan. Hementi goiti bleen lehentasuna zunden erandeke Michel Dunat lehendakaja ari gira gure parteidekin eta lanean laborariekin. Baina, behar badak, kanpotik ezgira gira uh, ikusiak giren bezala edo gure tokia eparaldeko uh, jendek ez dute ezagutzen ble zer gari den eta zer den bere ofizioa. Hori, hori buruz duen uh, egan nahi. Uh -huh. Baina ez da gure lehen lan gure lehenana da, e, azpi marratzen dut amezela eta laborariekin hartzea, emeia emeitea eta laguntzea uh, laborantxa biologiko eta solidariu baten batiburuz. Oruan gainetik, bleeko hartazien ahizan due, behi filosofia zela prefosta, ungu amena errespetatzen dian la buantxabat.